А това въодушевяващо приключение Ричард и Дики задълбават да вечните въпроси, на които човек трябва да отговори, ако иска да бъде цялостен. Защо духовното израстване не означава никога да не поръснеш. Можем ли да съществуваме мирно за последствията от нашите избори? Защо най-щурите ни мечки могат да полетят единствено ако избягаме от сигурността? Източник, Атра, Бук, Сторе, Бик, 536 Ит-3725, Биятство от сигурността приключени на Дуа Ричард Беч, Кимел. Моята истина дълго се усъвършенстваше. Аз търсех задълбочено за надежда и интуиция, мислех напрегнато, за да отделя същественото и да му придам концентриран вид. Чак след това я изпробвах, първоначално внимателно, за да видя какво ще се получи.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 Страстно желах да открия смисъла на съществуването, идеите, са които да живея, и това ме накара да се интересувам от религии като тинейджер, да изследвам Аристотел, Декарти Кант във вечерни колежи още като редови пилот във военно-въздушните сили. След последния курс, стъпвайки тежко и бавно по тротоара, аз бях обхванат от необяснима депресия.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 Всеки път, когато се запознавах с една нова теология, винаги настъпваше време на изпитание, може ли тази вяра да стане част от моя живот? Всеки път, когато си задавах този въпрос и я изпробвах, крехките паяжени нишки, с които ме беше оплела, се прекъсваха и разпадаха пред очите ми, а аз се изтърсвах без никаква опора. Едва се задържах в света, оловил се за ръба на бездната и благодарен, че не съм загинал при падането.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 Напразно ли мислиш, че е било цялото ти учение? Каза тя, току-що научил това, което се надяваше да узнаеш през всичките онези години, а дори не разбра това. Пристъп на раздразнение, тази жена не си вървеше покрай мен, тя подслушваше мислите ми. Моля, изрекох с цялата непристъпност, на която бях способен. Тъмнико си се един непокорен руски чур, 20 години по възрастна от мен са нищо незабележима.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 Дали да не я засипя са библейски цитати, да ноя прогоня. Въздъхнах. Когато Исус казва, никой не отива при отца, освен чрез мене, той не е имал предвид бившия дърводовски чирак, а онзи, който търси духа във. О, моля те, Ричард. Възкликна тя. Аз приях, погледнах я в лицето и зачаках. Осмивката й бе все така широка, очите й блестяха като звезди. Тя е далеч по-красива от обикновено, помислих си аз, защо не го бях забелязал досега. Дали раздразнението ми ме кара да намирам хората безинтересни? Както я наблюдавах, уличното осветление сякаш се промени, тя не бе просто хубава, тя беше красива. Тя изчака, докато привлече цялото ми внимание. Дали тя се променя, питах се аз, или светлината. Какво ставаше?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 Винаги някой върви по петите ми, блъска се в мен, когато завивам зад някой ъгъл, появява се в метрото или в самолетната кабина, за да ми каже какъв е урокът за всяко странно събитие. Първо си мислех, че тези същества са фантоми, конструкции на собственото ми въображение и в началото наистина беше така.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 Бях застанал наврах планината и съзерцавах вятъра. Далеч към хоризонта той нежно накъдряше езерото и се спускаше в посока към мен. Наклони няколко колони дим от комините на града, който се намираше 2000 фута надолу, и пораздуха смърък листа на дърветата в подножията на планината. Изящни планери гръжаха недалеч от забера на скалата, носени от топлите въздушни потоци, то плавно и отпуснато, то забързано. По-добре да изчекам да задуха, преди да скоча от скалата, реших аз, по-добре да почекам вятъра. Ти ли си глупа днес или съм аз? Обърнах глава и се усмихнах на Сиджей Стлъкфанд, една жена летец, която едва ми достигаше до рамото, увързала ремъците на безмоторния си самолет, с завързана каска и обоща, с едно мече амулет, което се подаваше от джоба на летателния и костюм. Съд нея крилото, оставено внимателно на земята, приличаше на пъстър Найлонов вир. «Чакам още малко вятър», казах и аз. «Ако искаш, мини пред мен». «Благодаря, Ричард», отвърна тя. «Може ли? Аз си направих път». «Може». Тя спря за секунда, загледа се в хоризонта, след което внезапно се спусна към скалата. В първия момент това изглеждаше като сигурно самоубийство, тя явно летеше към своята гибел върху камънаците долу. Следващия миг обаче крилата на нейния планер изплющяха и се издуха като вихрушка в и неоново розово. Облък прозрачната кън се изви над главата и внезапно се появи огромното китайско хвърчило, сякаш дошло и на помощ, за да я спаси от нелепа гибел.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 Сякаш платноходно платнище, опънато на вятъра. Сякаш си бях привързал един Перест облак на мачтата, подобно копринена дъга 30 фута от края на едното до края на другото крило, лимонено же от нерастворен парашут плющаше отзад в края на пистата. Той пулсираше над главата ми, докато аз стоях изложен на вятъра, без восъчни пера, това бе так му хвърчилото, за което и Кар би могъл да полети без да падне.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 Тук са много подемни потоци, извиках им. След което подемната въздушна струя отмина. Пред очите си виждах как лепците на върха се издигат над мене, докато аз се снижавах, търсейки топло въздушно течение. Северно от мен летеше Сиджей, спускайки се спираловидно, като едва запазваше височина. Под мен планинският склон се снижаваше, откривайки се като бездна под ми въздушна лодка.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 Стрескави черни очи, глава, удивено кривната пред тази гледка, каква е житна сеелка, уловена от дъгата. Аз се отпуснах в ремъците като дете в висока люка и се загледах как планинският склон се издига над мен, отказал се да търся подемна въздушна струя. За това бях мечтал, когато бях дете сред ливадата за моето книжно хвърчило в ръка. Мечтах да бъда по от орел, но също така и побавен от пеперуда, мечтах за любов и приятелство за небето. Долу се появи зелената поляна, която използвахме на времето за приземяване. Край пътя бяха паркирани колите на онези, които бяха спрели да погледат планеристите. Когато се насочих надолу за приземяване, все още сто фута над земята, преброих пет спрели коли и още една, която забавяше ход, за да спре.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 Крилото се разстилаше над главата ми за крилещо, чак докато сигурно се приземих. После, когато издърпах задните обтегачи, то се превърна отново в купчина куприна и се спусна като цветен облак домен. CJ и останалите изглеждаха като точици в небето, задържаха се във въздуха, упорито търсейки подемни въздушни потоци, полагаха усилия и преминаваха от един термичен поток на друг. Те бяха поопорити лекци от мене и наградата им бе, че още бяха във въздуха, докато аз вече стоях на земята. Аз опнах плътнището и започнах да го сгъвам от краищата към средата, докато се превърна в пухкав квадрат върху сеното, изкарах целия въздух от него и го пъхнах обратно в калъвката. Искаш ли да те закарам на върха? Гласът идваше като от небето, обещавайки да ми спести час и половина вървене пеша. Благодаря. Обърнах се и видях дребничък човек съпосивял ако са и добродушния поглед на колеженски преподавател, който ме наблюдаваше, облегнат на колата си с скръстени ръце. Това е спорт, каза той, изглеждате като фойерверки във въздуха. Забавно е, потвърдих аз, като метнах калафа през рамо и приближих към колата. Много съм ви благодарен, че сте готов да ме закарате. Предполагам, отвърна той и ми подаде ръка. Приятно ми е. Казвам се Шифърт. Ричард, представих се аз. Поставих калафа с крилото на задната седалка и се настаних на мястото за пътници в поочукания Ford Model 1955. Една книга лежеше върху изтърканата тапицерия на предната седалка до него. Свиете вляво по шосето, казаха аз, после има една миля до следващия завой. Той запали мотора, върна малко назад, излезе на шосето и свивляво.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 Онова, което те прави поклонник на анонимността е, че не си уверен дали такмо този непознат го знае и какво може да последва от това. Настрахнеш ли срещу едно цвете, ти се превръщаш в надот глупък. Прегърнеш ли някой кривоглед осупняк, все едно да държиш в опятията си взривоопасна мина. За една стотна от секундата ми мина през ума, че шифърта някой смахна и аз трябва да отворя вратата на колата и да скоча на пътя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 Любимият ти въпрос. Какво искаше този човек? Разговорът с всяка минута ставаше все по-малко невинен. Можете да свърнете тук по планинския път. Малко е прашен и стръмен на места, но, общо взето, не е труден за каране. Като се изкачим на върха, обаче трябва да внимавате, защото делта е голяма наслада, може да се хванете на водицата преди да слезете обратно за колата и вече никога няма да бъдете същия. Шифърът не обърна внимание на опитам и да отклоня вниманието му. Причината, поради която ви питам, е, че аз съм един от тези хора, за които пишете в книгите си. Съв съм още от времето, когато бяхте момче. Аз съм ангел-наставник. Превключих на повишено внимание, издигнах си стените със скоростта на светлината. Достатъчно въпроси, казах аз. Кажете направо, какво искате?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 Имах бе препарирани животни като дете. Как се казваха? Камилата беше ками, отвърна той, а зебрата зиби. Какъв беше първият двигател, който конструирах? Този въпрос беше оловка. 18-инчов постоянно токов въздушно-реактивен двигател, отвърна той, с 4-инчов диаметър, заваръчни спойки, поставен върху петфутова футова противотежест.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 Шифърти ли беше един от тези характери, или беше най-големият ясновидец в света? Олеандра задъгълна на стената. На една коса подпора до комина стои апаратът, който бе заварил от един меден лист. Това са закривени елипси, наричаше го Радар. В гаража парчета, въглени и рисунки, домашната работа на майка ти за нейните курсове по изобразително изкуство. Дървеният отвор на тавана, който използваш за таен вход към къщата.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 Майка ти сядаше на кухненската маса да пише писма, а ти сядаше до нея с молив и започваше да изписваш от аилата, и ета. Чертаеше улички, криви и кръкчета страница след страница. Спомних си червеният молив, ратата и сътата. Чувствах се толкова голям, когато изписвах тези равни, подредени знаци отляво на дясно върху листа. Майка ми казваше, че са много красиви и това ме караше да се упражнявам още постарателно.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 Той паркира колата на стотина метра от площадката за излитане и аз протегнах ръка да отворя вратата. Радвам се, че се грижиш за да него, казах аз. Предай му от мен много поздрави. Той нищо не отвърна. Аз слязох от колата, вдигнах калъфа самоя планер и го преметнах през рамо. Пятърът беше лек, както и преди. Ако не успея и този път да се задържа подълго във въздуха, просто ще скоча за последен път и ще се стягам за вкъщи.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 Като дете аз бях пълен за фантазии, копнежи и мечти, планове за това как трябва да се живее. Нямаше да се очутя, ако някой от мечтите си съм запомнил като факти, а някой от фактите като мечти. Това бе твърде отдавна, господин Шифърт. Дики за мен е толкова далечен сега, че ми се струва друг човек. Забравил съм е. Да, но ти за него не си друг човек.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 Нима обещанията, дадени на едно дете, не значат нищо за тебе. Не, когато да удържа на обещанието си означава да смажа душата му. Той няма да иска да знае, че му предстоят бурни години, че не след дълго ще остане единствен цялото семейство, той не иска да знае нищо за развод, предателство и банкрот, и че няма да се ожени за жената на сърцето си още 35 години.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 Това дете иска да знае какво съм научил през тези 50 години и ето че получава това. Как е възможно един ангел да напише такива дяволски идеи? Ти сам създаваш собствената си реалност, тъй че трябва да направиш всичко възможно, за да я направиш щастлива. Жертвай себе си за другите и те ще бъдат мили за теб.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 Той да чете това, значи реалността е това, което вижда са очите си, така ли? Що за дяволски, дракон е този, на когото служиш. Спрях се, защото гласа ми не позволяваше да крещя посилно и забелязах, че ръката ми трепереше, докато стисках страниците на сантиметри от носа на ангела. Нали не е бетонирано, мога да го променя, ако искаш, предложи той.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 Знаех, че си безразличен към такава книга, затова исках да те облегча. Почувствах се повлечен от реката на гнева с предупреждение на брега, опасност. Стръмни водопади насреща. Какви ти тук водопади? Тази минута бях пояростен от всякога. Можех да удуша това същество с собствените си ръце. Изведнъж се овладях и казах съвсем тихо. Шифър – ти си свободен да направиш каквото искаш. Но ако дадеш на онова невинно дете тази блудкава камара листа и му кажеш, че това е резултатът на половин вековно познание, което носи моето име, тук очите ми светнаха като върховете на нажежени секири, аз ще те намеря дори и вада и ще те задуша с всичките тези листа. Трува ми се, че не заплахата му въздейства, а моята искрена решителност. Ей, добре, каза той. Радвам се, че не ти е безразлично. Това ето ангелът, винаги ще погледне от към светлата страна на нещата. Вдигнах си чувала и се отдалечих, като поклащах глава. Поще един урок, помислих си. От това, че някой се явява пред тебе от друго измерение, Ричард, не си въобразявай, че е помъдър за каквото и да било или че може да върши нещата по-добре от тебе.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 Представих си една врата дълбоко в моето минало, вдигнах тежкото дървено резе и със скърцане я отворих. Вътре бе тъмно и студено, каква изненада. Може би спи. Дики, извиках мислено, това съм аз, Ричард. 50 години изминаха, момчето ми. Не искаш ли да ме посрещнеш? Той ме очакваше в мрака, сочейки към една огна пръскачка. Само след части от секундата цялото място бе озарено оталени пламъци и той яростно изкръщя. Вън от тук, мъха и кратко се, подяволите, жалъкал без срамноподобие на възрастен. помръзно човече, в което се надявам никога да не се превърна. Мъха и кратко се и никога повече да не съм те видял.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 Тя се сви на дивана до мен, завила стъпалата си салдея за чаша чай от джоджен, за да стопли ръцете си. Да подрязваш дърветата на пролета е сигурен начин да се просто удиш. Какъв мисъл крие за теб пръскачката? Представям си я, когато съм разстроен, отвърнах аз. Когато ми се иска да забравя за някого. Не просто да го унищожа, но направо да го превърна на пепел. Ако така се чувстваш, когато си разстроен, какво би станало, ако си разярен? Одиви се тя. Е, добре, Леи. Е Той не беше просто разстроен, беше направо бесен. Когато завърших разказа на цялата история, бях я променила от евожна в смешна.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 Можеш ли да предположиш защо Дики ти е толкова ядосан? Там долу беше мрачно и студено, приличаше на затворническа килия, казах и аз. Ако си мисли, че аз съм го затворил там, че съм се махнал, оставяйки го безпомощен в мрака, представих си какво би могъл да изпитва. Предполагам, че може да се е подразнил малко. Да се е подразнил ли? Тя се намръщи насреща ми. Ей, добре.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 Аз имам спомени, запротестирах аз и знаех, че тя чува и останалото, което не изрекох, толкова редки са тези спомени, като пръснати зелени оазиси в пустинята на живота. А трябваше да бъде страна на чудесата, помислих си. Ао е толкова пусто, когато обърна поглед назад, сякаш съм жител на сега, който случайно се е промъкнал в миналото за фалшив паспорт. Разкажи ми сто от своите спомени, каза тя. Миналото на Лели също си има своите черни дубки, чуждите домове са опразнени в съзнанието и липсват спомени за раните на малкото момиченце, които биха се показали ясно при една рентгенова снимка. И все пак нейният ежедневен живот е богат на спомени за детето, което е била, и това старо знание й помага да взема решение днес и да прави избора си утре. Да се споразумем за два. Е, добре, два, съгласи се тя.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 Какво бе интересното във водната кула? Защо си я спомняш? Не зная, отвърнах аз. Сигурно защото беше най-огромното нещо вълкалността. Добре, следващият спомен. Станаха два. Тя чака дълго, сякаш очакваше да чуе и трети спомен, след като и бях разказал не сто, а два спомена. Прекарах веднъж цял след обед на едно дърво, чак домръкнало, вметна вметнах аз.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 Още няколко образа се прокраднаха в фокуса на колебливата, нестабилна макара, която наричах свое детство, но както дървото и водната кула, това бяха паметници без никакъв смисъл. разходка са колела са един приятел, малка скулптурка на смеещ се буда. Ако и разкажа за тях и тя ме попита какво се крие за тези спомени, а аз няма да мога да и обясня. Трима от моите дядовци и баби са починали преди раждането ми, последният – след раждането ми.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 Не ставай глупава, отвърнах и аз. Така бих могъл да си спомням подобно нещо. Представи си, Ричард. Само си представи, че си деветгодишно годишно момче. Баба и дядо Шоу са мъртви, баба и дядо Бах са мъртви, братки Боби току-що е умрял. Кой ще бъде следващият? Не се ли боиш, че утре ще дойде и твоят ред? Не се ли тревожиш за бъдещето? Какво изпитваш? Какво ли искаше да ми каже съвсичко това?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 Веднага го открих, проснало се неподвижно на леглото, с затворени очи и свити и умруци. Момчето не бе разтревожено, то бе ужасено. Ако Боби, с неговия блестящ ум, не успя да наживее 11 години, тогава не знам за какво да се моля, казах на Лея каквото виждах. Може и да е безсмислено, но съм убеден, че ще умра на 10 години. Какво странно чувство, да се озува отново в стаята си от онова време.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 Над бюрото имаше две врати на шкафове, където знаех, че се намира комплектът, монополи, масичката за викане на духове, към и изиби и зимните одеяла. Трябваше да се стъпва много внимателно върху старата тъка на черга на дървения плот, защото тя се плъзгаше изпод краката при невнимание. Искаш ли да поговориш с него? Попита ли, е ли? Не, просто гледам. Защо ли толкова се боях да го заприказвам? Той носеше джинси и карира на бархет на риза са дълги ръкави на черни и тъмночервени квадрати и съвсем бледи, тънки жълти райета. Какво младо лице, Лунички около носа, издадени с кули, коса по-светла от моята, кожата потъмна благодарение на времето, прекарано на слънце. Лицето е по-широко и кръгло, от затворените очи се стичат сълзи. Едно красиво дете, оплашено до смърт. По, Дик, успокой се, моля те.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 Исках да го взема, за Бога, да го прегърна и да му кажа, не плачи, нищо страшно няма да ти се случи, ти няма да умреш. Скъпата Лея моята любима и най-истинска приятелка. Тя не каза нито дума. Поставиме да се вслушам в собствените си думи отново и отново. Отчаяно се борех да запази присъствие на духа.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 Когато дойде време за борба, Ричард, аз ще бъда за теб и оръжието, от което ще се нуждаеш, ще ти бъде дадено. Дали можех да му кажа това сега с някаква надежда, че ще ме разбере. Едва ли, помислих си аз, та нали аз съм този, са когото смята, че трябва да се бори. Леси, защо не мога просто да забравя за всичко това? Има толкова други пополезни неща, които бих могъл да правя, вместо да си играя със собственото си въображение. Прав си, отвърна тя, като се протягаше доволно. Например, Орис за вечеря. Не, говоря най-сериозно. Каква полза от това да си затворя очите и да се правя, че се с сприятелявам за онова момче, което е господар на моето детство? Какво ме интересува нещо толкова отдавна от минало?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 Още 6 часа до изгрев слънце. Към опят ще изляза да поправя, Дейзи, нашата господарка на небето от марката, чесна. Да наутре да вали, мислех в мрака. Трябва времето да ме принуди да изтъркам ръждата от инструментите си. Може да тръгна към Бейвю, като се ориентирам по сигналната радиостанция там, после да намина към Порт Анжел. Където ще да е, само да мога да поспя. Да не би да се страхуваш, че Дики може да влезе факла през вратата и да те изгори в леглото ти. Но това е глупаво. От какво има да се страхувам? Когато Лели ми е ядосана, нима бягам от нея. Разбира се. Е, не толкова, колкото на времето. Защо тогава искам да избягам от онази дървена килия. Вярно е, че аз съм го затворил там да, и това е несправедливо, съжалявам, дори и презум не ми е минавало какво правя.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 Тогава ще разбереш как се чувства човек. Праведливостта си е справедливост, нали така? Аз отворих вратата. Справедливостта си е справедливост, казах аз. Наистина съжалявам. Пях глупак да те откъсна от себе си. Моят живот обетня поради това, което направих. Сега е твой ред. Можеш да ме заключиш. Синият запалител на долото на неговата огнепръскачка просветна насреща ми.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 Щом съм го извършил, преживял, познал, то ти принадлежи. Той се вренчи в мене в тъмното, отпусна огне пръскачката и тъмните му очи се изпълниха с сълзи. О, Ричард, промълви той. Как се чувства човек, когато лети? Леси и изслуша разказа ми още веднага, щом се събуди, и когато свърших, продължи да седи на леглото, загледана в светната си градина през прозореца, безмълвно замислена.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 Дики е запомнил, мога да се обзаложа за това. Не мисля, че държа да разбера дали е така, в този момент просто искам да се здобря с него и да си продължа по пътя. Отново ли смяташ да го затвориш? Отново легна по гръб и се загледах в петънцата п съдървените греди над главата си. Те приличаха на очертанията на паяк, който се е вкопчил в тях с пипалата си. Не, нямам намерение никого да затварям. Какво ли имаше той предвид, Лели, когато ми каза, аз можех да ти помогна. Когато тръгваш да полетиш, започна тя, да предположим, че е един хубав ден и ти искаш да полетиш, ей така, просто за удоволствие. Нимо отиваш на летището, за да си купиш билет на най-задната седалка е най-големия и тежък стоманен пътнически самолет. Нямах ни най-малка представа какво иска да ми каже всичко това. Не.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 Намалявам скоростта до минимум, затварям клапаните, затварям очи и карам се 4 мили в час, докато премине опасността. Дали когато Дики ти е казал, можех да ти помогна, той не е имал предвид, че ако се беше с приятелил за него, би могъл да си отвориш очите. Когато се настаних, Дейзи, се мислите за Дики в ума си, се почувства така, сякаш бях отново дете. Пях се с за момчето от миналото не повече, отколкото са някое миещо мече, което съм впасил от капана, но когато то видя самолета през моите очи за първи път, аз също го видях през неговите и чух гласа му в съзнанието си. Ооо, вижте какви циферблати, какви копчета! Това какво е? Това е уред за очите на местоположението, отвърнах аз. Виждаш ли онова самолет там?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 Натиснах горивото до край. Мога ли аз? Какво ли изпитваше това дете до мен? Да седи до пилота на истински самолет за първи пъти вече да знае как да го запали о небеса. Включвам таблото, натискам гаста за предния двигател. Пълсъка на предно витло. Извиквам. Включвам магнето на старти о небеса, чуйте го как пали този двигател. Сякаш паля кухи фишеци, грами и трясък. Събрави обях как самолетът потръпва и танцува в мига, когато се пали двигателя, сякаш не може да повярва, че е отново жив. Пълсъка на задно витло. Включвам магнето на старт. Втори път грами и трясък. Той ми посочваше всеки уред, чиято стрелка се движеше, а аз отговарях на безмълния му въпрос. Тахометри. Налягане на маслото. Подаване на гориво. Регулиране на горящата смес. Колко дълго бях летял, колко много години, без да се наслаждавам на свежеста на всеки един момент в тази кабина, както правеше той. Такава истинска, спокойна радост. По-жалко е да бъдеш възрастен. Слушам. Викнах аз и натиснах копчето на радиопредавателя за информация на натовареността на летището. Слушам. Повторих си на ума. 5 градуса при 15 5 възела, говореше гласа в слушалките.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 Гърмът и трясъците преминаха във вихър, Дейзи, се засили напред и ние застинахме облегнати на местата си при нейния остръм към небето. Бялата прекъсната лента по седата на пистата за излитане скоро се превърна в неясна светлинка, стрелкаща се на 70 мили под нас. Високо! Високо! Високо! Той хвана кормилото и самолетът издигна нос горе. Ние се заиздигахме, подобно снежно лимонена ракета, изстреляна към небето.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 Обръщаме, издигаме се над снежната кула, рязко се насочваме към врящия и връх, който никой на света не е виждал, нито някога ще види, после прилитаме по край отвесния и изклон, все отдайни поклонници на небето, и се измъкваме от другата страна. Да, ве, и кратко, Дейзи! Невероятно, казах си аз. Та е едно малко момче. Над планините, изкомандва той, там, където никой не е стъпвал.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 Благодаря ти, Дейзи, казах по стар навик на любезност. Дики се втурна пред самолета, обгърна с ръце предното ви тло и цел на блестящия оптекъч. Благодаря ти, Дейзи, каза той, благодаря за чудното, прекрасно, щастливо, чудесно, чудесно, чудесно пътуване, мое огромно бързо, прекрасно самолетче, обичам те. Какво от това, че имаше следи от пръсти и от целовки по изласканата боя на «Дейзи»? Аз си бях спомнил какво означава да летиш. Когато се прибрах от дома, Леяли все още беше пред компютъра. Спрях до вратата на кабинета и тя вдигна поглед усмихната. Привет, Ока, как мина полетът с Дики? Чудесно, отвърнах аз. Беше много интересно. Поставих летателната чанта до вратата, хвърлих сакото си на стола и се загледах в пощата. Защо ми бе толкова трудно да и разкажа колко вълнуващ бе полетът? При всеки полет е много интересно, каза тя. Случило ли се е нещо? Нищо. Толкова е, детинско, че имам чувството, че ще изглеждам като глупак, ако взема да го разказвам. Ричард, напълно естествено е да бъде детинско. Та нали сам си поканил детето в съзнанието си, където преди го е нямало? Нали няма да ме вземеш за от, ако ти разкажа?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 Издигнах се в съня си на височината на хеликоптер, за да огледам по голямо пространство. Суров халмист пейзаж, каменната пустиня на Аризона, зноен пладнешки пек. Приземих се в края на обширно пресъхнало езеро. Наоколо, докъдето поглед стигаше, повърхността му наподобяваше напукани керемиди. Доста надалеч, някъде посредата на тази огнена пещ, се очертаваше древна фигурка.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 Но страшно не ми се ще да го загубя так му сега. Толкова невинен, толкова непознат, не ми се искаше да изчезне сред травмите и пожарите на моя вътрешен мир. Той нищо не отвърна. За този упорит малък човек ще трябва да извърля да път, но той не може да бъде такъв глупак, че да избяга от мен. Макар че защо да се довери на някой, който го е натикал в затвора и си е отишъл завинаги. Ако някой от двама ни е глупък, това не е момчето.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 Но той е мъртво. Избрал си най-голямото пресъхнало езеро от южните пустини и наричаш това своя страна, наричеш го най-съвършеното място, така ли? Не е пресъхнало езеро. Поне това е, което аз виждам, казах аз. Равно като пещ, със спечена и напукана пръст, докъдето поглед стига. Ако това не е долината на смъртта, какво друго може да бъде? Той отвърна поглед от мене и се загледа в далечината.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 Още щом стената на спомена се разби и се разлетя на парченца, светът наоколом и цял се промени. Спомних си всичко. Около къщата човек можеше да се натъкне на гърмища змия, вътре на скорпиони, стоношки пъплеха в банята. За едно момче, което живее в ранчо в Аризона обаче, това бяха предизвикателства, с които може да се справи. Просто трябваше да изтърси на по-дълбуштата си, преди да ги обуе, за да може...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 Благодаря, бих предпочел да отлужа това преживяване за по-късни години. Днес мога да изрека тези думи и ми се струва, че брат ми щеше да ме приеме и такъв. По онова време обаче, да се признаш за малък бе немислимо дори и за най-малките и колата ми изглеждаше като гигантски удивителен знак след думата страхливец. Мразех това високо място, както кърфицата мрази магнита. Грубата дървена стълба се бе превърнала за мен в паметник на презрението към малките деца, към разтрепераните пазлювци, към момчетата, които са вече неудачници още преди да преминат във втори клас. От време на време през първата година, откакто живеехме в ранчото, аз се озовавах сам на първото стъпало на стълбата, което беше 12 инча над земята. Второто стъпало бе малко потясно от първото и се издигаше на 24 инча във въздуха. На третото стъпало ставаше малко страшничко и аз обикновено започвах да слизам именно там. Ако само се удар да се кача на четвъртото стъпало и да погледна нагоре, стълбата се превръщаше за мен въдървена железопътна линия, която отиваше право в небето. Стълбата бе леко наклонена, затегната са болтове към тесния дерек кран на кулата, но нямаше парапети. За всяко следващо стъпало ръцете ме държаха все по слабо от страх.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 Да ругаеш една кола никак не е лесно, когато единствената ругътня, която ти е известна, е «дявол да го вземе» и запасите ми от ругателства се ограничаваха до нея още дълги години. Тя вол да го вземе, не превръща страха в гняв така, както днешните ругатни тъй че от петото стъпало ме разделяше много дълъг път. Но идеята ми даде резултат. Сближавах се, се всяко стъпало едно след друго.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 Подсвирнах си на шестото стъпало и стъпих на седмото. Никога не поглеждай надолу, бяха ме предупреждавали братята ми. Леко подсвирване и аз се почувствах така приятно, както когато видях някой скорпион да пропълзява към мен в ми. Дори предпочитах да стоя на тази стълба, вместо да гледам някакъв скорпион да на среща ми, с извадено жило и разтворени пипала. Подсвиркване. Още едно стъпало.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 И не само, че беше се качвал, но е държал кофа с катран в едната ръка и четка в другата, тъй че да покрие с катран отвора на резервоара, за да не загние. Да и се е страхувал, той се бе качвал тук преди мен, без да се бои, че може да падне. Беспокоял се е за дървото, да не изгние, сигурно е седнал на ръба на резервуара, обикурил го е отвсякъде и го е мазал с катран, докато катранът се свърши.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 Моля те, Боби, моля те. Рой, моля ви, не идвайте точно сега. Мъчително наведох глава Инч след Инчи погледнах в резервоара. От вътрешната му страна бяха изрисувани бели цифри, в дъното малки, на върха големи числа. А на дъното на резервоара, колкото и странно да е за такава висока точка във въздуха, вода. Целена прозрачна вода, не особено дълбока, неподвижна вода малко под цифрата 400.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 Това бе чудесен дом-играчка са всичките му подробности за човечета за игра, не по-големи от пръстами. Както сите не бяха вече нези великански часовои, а безобидни джуджета, възглавнички за топлики. Ето ги магаретата, пасяха на ливадата, подобни на пухкави катерици, ето япортата и дори минаващия по край къщата път, който свързваше бизби с Феникс с 100 мили помежду им. Само ако можех да летя. Подсреща се издигаха планините.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 А хората са големи номера за фамилия умират от неизбежни случаи, от които не може да се избяга. Господин Джеймс Мъркъл, 84, завърши своя път миналата седмица за терминална летаргия. Госпожа Анфишер Столвъл, 97, бе покосена от лотманова болест. Господин Ричард Бах, 145, почина от безнадежно напреднала възраст.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 Аз дори тайничко си мислех, че няма да е лошо да можеше да започнем училище част по-скоро. Какво да направим? Попитах аз. Ами да пинем по нещо. Внезапно се почувствах напрегнат. Той нямаше предвид лимонада. Какво да пинем? Да пинем бира. Говориш празни приказки, възкликна Джак. Откъде ще я вземем тази бира? Има затонове бира. Може ли да пропуснем да пийнем по глътка?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 Купили се толкова много бира, че няма да забележи, ако липсва малко. Майка изчезна в кухнята и се върна с три бутилки в едната ръка и три чаши в другата. Отварачката държаше между зъбите си. Постави чашите върху масичката. Това е пълно безумие, мислех си аз. Не трябва да пия, та нали не съм възрастен. Мислиш ли, че ако те хване, ще те осакати, или само ще те пребие от бой? Попитах аз.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 На това ли му се казва вкусно? Разбира се. възкликна на Майк са високо вдигната чаша и ни изгледа подред. Да, потвърди Джак. Бих могъл да свикна за това. Е, не се шегувайте, казах аз. Да не сте се побъркали. Това нещо има вкуса на химикалите от моята лаборатория. Изсипали са го в съда и са го оставили да издние. Това е ферментация, става дума за ферментация. Майк беше забравил, че сме приятели.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 Аз самият бях не малко изумен, отколкото у нези момчета вътре. Кой беше този дивак, който беше се пробудил в мен? Това не бе някой, който просто е попрекалил, това бе един напълно непознат, изникнал някъде изотзад, който ме сграбчи и ме изхвърли от пътя си, без ни най-малко да се заинтересува от мен, нито от когото и да било. Това бе един пълен безумец. Закрачих надолу по улицата към къщи и бързо изтивах.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 Та нали Майк е мой приятел? Защо трябва да се защитавам от собствените си приятели? Глупък си ти, глупък. Чуй ме, защото няма да ме видиш отново, докато пък не загубиш равновесие и не се уплашиш. Майк не е твой приятел. Още сега трябва да проумееш, че най-добрият приятел, когато имаш, това е дик бах. Теб се крият много лица и щом поискаш, можеш да ни извикаш.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 Какво ако всички тези нива вътре в мен са мои приятели и знаят много повече, отколкото зная аз? Би било сякаш. Сякаш сте капитан на параходна фрегата, сър, много млад капитан на великолепен бърз кораб. Мигновено в съзнанието ми небето и облаците преминаха в друга сцена, ето го момчето в синя униформа и златистия полети, застанало на палубата на баносовия корпус на Боен параход.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 Всеки от нас е различен. През целия си живот съм се чувствал самотен. Бях тихо дете, което чувстваше в себе си нещо непонятно, нещо силно и добро, което се състояваше в мен по някакъв непонятен начин. И в този миг аз разбрах. Това нещо бе моят кораб и неговия таен екипаж. Никога досега не бях съзнавал, че аз се разпореждам с абсолютна власт за кораба на своя живот. Аз решавам неговата мисия, правилата и дисциплината в него. Всяко съоръжение и платно, всяко урадие и всяка жива душа на борда. Аз съм капитанът на един екипаж, който е способен да ме преведе през челюстите на Ада още на минутата, когато кимна в тази посока към корнчията. Защо не сте ми казали за своето съществуване? Попитах аз. Толкова много неща имам да уча. Та аз се нуждая от вас.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 Всяка таблетка, независимо дали е придобита легално или не, предписана или не, купена открито или из-под тезгяха, всяка таблетка ни откъсва от познанието на собствената ни цялостност и от възможността да постигнем истината. Най-доброто лечение е да се откажем да приемаме всякакви лекарства без изключение.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 По-оправи ръкава. Как мислиш? Подходяща ли е? Тя чутъпия удар на падащо тяло и след миг се обърна да ми помогне да се изправя, като ме подпря на касата на вратата и зачака да чуе критиката ми. Роклята беше от мека черна коприна са дълбоко деколта и цепка отстрани, обгръщайки тялото и в дълга чувствена преградка. Хубава е, едва можех да промълвя аз. Много е хубава.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 Тя ми хвърли намръщен поглед в огледалото. Когато Леяли се облича официално, в нея заговорват ценностите на безкомпромисното и холивудско минало, а това е сериозна работа. Моля те, Ричи, кажи ми наистина какво мислиш. Ако е прекалено предизвикателна, ще я сваля. Свалия, помислих си аз. Нека си останем тази вечер от дома, Леяли, просто да се вмъкнем в другата стая и малко по малко. Съвсем бавно да свалим твоята удивителна рокля от церемониите по на Оскар и да забравим за следващата седмица да излезем от там. Недей, казах и аз, въпреки че съжалявах за пропуснатия шанс. Тя е направо чаровна, много подходяща, даже изключително подходяща за този бал. Пълнолуние и полицията сигурно няма да отговаря на телефона. Тя продължи със своя скептицизъм.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 Всеки бе водил упорита борба с лавина отстоятелства и пречки, всичко бе резултат на съзнателна победа след повече или по малко чайващи провали. Шоколадът бе моят най-лош демон, безжалостните работни дни беше онова, което Лели е трябваше да преодолее. Човек не може да пожертва толкова много без никаква награда, казах си аз. Моля, време беше да тръгваме. Кичурче коса искаше да се завие наляво, а тя търпеливо го приглаждаше надясно. Беше станало късно за преобличане. Убийствената рокля щеше да дойде са нас. Как ли правеха женските дрехи, така, че да очертават такива невероятни форми? Толкова си красива, че едва дах да си поема. Тя извърна глава от огледалото и ми се усмихна. Сериозно ли говориш? И тя протегна ръце към мен. О, Луки, благодаря ти.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 Трябвало е на времето да зная какво търся, преди да питам защо. Ако ние с жена ми не бяхме красиви един за друг, нямаше да преживеем у нези бури, когато всичко друго изглеждаше загубено. Не мога да я разбера, стенах аз на един и два пъти. Упорителът да перфекционистка. Ако не беше толкова красива, кълна се, че щях да я напусна завинаги. И въпреки това, имаше красиви жени в миналото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 Нима бих могъл дори да си представя, че нейно величество красотата може да се приюти при нас и да остане завинаги, и да става дори още поблестяща. Това никога не ми се беше случвало преди ето я, че стоеше тук пред мен. Тя приключи туалета си пред огледалото, заметна един черен копринен шал на раменете си и се протегна за чантичката. Готова съм! Чудесно! Обичаш ли ме? Да, отвърнах аз.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 При първия тост в чест на аспирина за мене е свършено, аз ще излея чашата си, и всички ще надигнат глас срещу мене и ще ме сочат за пръст. А този момент си спомних за стълбата. Ще се покатаря на върха, ще разбия високите френски врати. Навсякъде ще се посипят трески и стъкълца, ще прескоча през балкона на перваза, ще се покатаря по готическата стена до покрива и ще се изгубя в нощта. Аз съм самоукочелник, работил съм като авиатор за развлекателни полети по ливадите на Средния Запад, банкрутирал човек, който едва се бе измъкнал от най-бедните съсловия. Какво общо бих могъл да имам със всички тези светила? Защо аз, който си бях пробил път сред мълцинството на света, сред привържениците на идеята Всички лекарства са зло, трябваше да участвам в бала на мнозинството? За да се насладя на вида на моята съпруга, припомних си аз. Очите на Леели блестяха. Аз вдигнах купринения шал от раменете и хванах я за ръка, почеках един-два такта, докато пода под нас се превърна в просторни житни поле и двамата се понесохме, прекрасни и грациозни, сливайки с изящните австрийски мелодии в интерпретация на Штраус, не може да се опише как изглеждаме, когато танцуваме с Леели, но се чувстваме след и музиката. Човек би помислил, че на тези доктори трябва да им е умръзнало от тяхната анатомия, казах, въртайки се в танца. Да, възкликна тя царствено. Косата й се развяваше в такса танца. Не, откакто ти влезе, не съм забелязал нито един мъж обърнат за врат към нас. Глупости, каза тя, макар че думите ми бяха напълно верни. Колко спокоен се чувствах, преди да се науча да танцувам.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 Дали ще бъдем готови да отлетим за посетителите от космическото пространство, след като те са изравнили кухнята ни с Земята? Те няма как да ни заведат от дома, казах аз. Ние не сме дошли от звездите. Как биха могли едни посетители отвъд това време пространство да ни посочат пътя към дома? Може да разполагат с карти. Не можех да намеря отговор, замислих се над думите и, докато музиката засвири началните пасажи, въздахна и спря.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 Дойде ми на ум да попитам има ли сред присъстващите някой умбролок. Умбролок ви. Лекар, който се занимава с заболяванията на сянката, бих обяснила с прекършена сянка, изкривена сянка, липсваща сянка, хиперумбрия, прекомерна активност на сянката. С други думи, умбролок. Има ли тук някой умбролок? Това е безумие, биха се разсмели Сянката просто имитира движенията на тялото. По същия начин, безумно е да се забравя, че тялото имитира състоянието на вярата. Нито един умбролок ви няма тук. При толкова много лекари в залата. След тези думи бих си излязал. Токолкото зная, вие летите на Skymaster. Възкликна директорката. Погледнах към нея. Дали лекарите могат да четат мисли? Значката на Ревера е на чест на Skymaster, нали така? Попита тя. О! Да, разбира се, отвърнах. Малци на забелязват. Аз карам честна 210 казатя. тя. Почти като скаймастъра е. Едномоторен скаймастър. Честна, честна, честна, възкликна лекарят. Аз ли съм единствен на тази маса, който кара Пайпер? Не си представям как някой от вас би приземил Туин Команч. Съпълна газ и леко спускане, казах аз. Не е чак толкова трудно.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 Но след като са летци, ти погледна на тях като на хора като тебе, без нито веднъж да им викнеш лицето дяволски бели престилки. Не, аз по природа съм възпитан човек. Освен когато се чувстваш заплашен, каза тя. А престана да се чувстваш такъв, когато разбра, че и те те обичат да летят. Е, да, така е. Трето, харесам Йонзи разговор за завръщане у дома.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 Докато разбрах, че е извън семейството съм много самотна. И тогава намерих теб. Мен ли? Очудено възкликнах аз. Ти си се омъжила за човек, който в много отношения е твой брат. И бих го сторила отново, каза тя без никакъв фян. Колко са хората, ричи, които си мислят, че са особени и различни от другите, че са самотни чужденци, само защото не са срещнали своето семейство.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 Не е ли така, когато седнеш пред пианото, за да посвириш просто за себе си, когато познаваш тази музика и я обичаш, не е ли това едно завръщане у дома? Когато аз седна пред командното табло на малък самолет, това за мен е завръщане у дома. Ние сме заедно, ти и аз, тъйче в този миг нашият дом е този автомобил в движение, следващият месец той би могъл да бъде някой друг град. Когато сме заедно, ние сме си у дома.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 Възможно е в основното училище, Марк Вен, да имаше някои пълмен от Зербе, макар че малко ме съмнява. Със сигурност обаче нямаше подосетив, посилен и по-бърз от него, нито повсе им приятел, когато си в беда. Според теб, бъчи, и дете ли си? Попитах го. Да, външно погледнато, съм дете. И двамата сме деца. Точно така, външно погледнато е така.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 Липсва ми голямо беми информация, каквато още не съм придобил. Но вътре в душата си, като личност, съм зрял човек. Значи според теб ни считат за деца, не защото сме помалоцени, а защото ни е нужно време, за да станем поинформирани и повисоки. А когато поръснем, ще се чувстваме по същия начин, както и сега, самодето ще знаем повече подробности как да се справяме с живота. Обзалагам се, че си прав, каза той като нещо съвсем естествено. Душите си ще се чувстваме, както и сега. А това не те ли тревожи? Защо? Ние сме досъщ като възрастните, но сме безсилни, бъч. Не ти ли е неприятно да бъдеш безсилен? Не, безсилен съм, но за разлика от теб, аз.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 Може би провалът е нещо, с което само истински зрелите хора могат да се справят. Нищо подобно, възкликна Хаз. Може и да сме деца, но в душите си сме завършени, а не сме просто нищожества. Продължавай, каза той, нямам нищо против това, което казваш. Но откъде разбираш, че си особен човек? Има някои утрини, започна хас.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 Виждам тази светлина като сребърна верига, като верига на котва в съзнанието си, която се губи някъде в дълбоки води. Дълбоки води! Възкликна той. О, точно така! И ние сме гмурци, които се спускаме все по-надолу и понадолу, а сребърната верига ни води към тази потънала звезда. Тя е нашата котва. Чувствах се като делфин, скочил високо във въздуха от някакъв резервуар, където е бил затворен,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 А какво друго да правя? Какво правиш ти, Дик, през твоите зелени утрини? Той е откъсна стръкче трева и го сдъвка. Ще ми се да избягам. Имам чувството, че съвсем наблизо, само ако зная в коя посока да изтичам, ще открия скрития космически кораб за отворена врата. И някой, който знае кой съм, ще ме посрещне, ще ме вземе на борда и вратата, Триаз. Ще се затвори, хю! Корабът ще се издигне, къщата ми ще остане далеч назади никой няма да ме види, нито ще види как корабът се издига все и нагоре и понагоре и ме отнася сред звездите в моя истински дом. Приятелят ми завъртя предното колело съпръст като бавна празна ролетка. Затова ли питаше дали не си малко лут? До някъде. Е, наистина си Луд. Така е, ти също. Аз не съм, каза той.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 О, моля те, бъджи, не можеш да мислиш така. Вече притъмняваше, той се изправи, хвана колелото и го закара в задния двор. Не бързай толкова, каза той. За всичко това се иска време. Ако искаш да си спомниш кой си наистина, трябва да намериш начин да не ставаш възрастен. Тук като карах велосипеда си към къщи, размишлявах върху тези думи въздрача. Може би моят космически кораб нямаше да ме намери.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 И защо използваш очила, за да разчиташ картите по време на полет. Не съм плешив като билерна топка. Сокнах му се аз. По своите мисли по отношение на тялото си, аз съм решил да направя косата си малко полезна за сресване. А и няма нищо лошо в това, че поситните букви изглеждат след и аз ги разчитам за очила, защото така е поразумно.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 Има едно изследване, в което сравняват здравето на хора, които са обичали работата си, с състоянието на хора, които са нещастни за нея. Кои смяташ, че са поздрави? Лесно е да се досетя. Докуснах го по рамото, както вървяхме. Ами ако нямаше такова изследване, казах аз, потрудно ли щеше да ти бъде да се досетиш? Той ме погледна широко, усмихнат, напълно свалил маската, която ми разделяше.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 Защо да не му каже направо, мислех си аз, защо просто да не му каже, че го обичам и че ще бъда негов приятел до края на живота си. Дали онова, което иска да каже сърцето, се влива в потока на нашия разговор и дали то е най-важното, когато го съзърцаваме в дълбоките води и без никога да го ловим на повърхността. Май има малко нужда от дъжд, казах аз. Малко, каза той. за Замик се загледа в далечината така, сякаш събираше кураж.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 Той силно разплати облегалката на Самната ми и най-сетне успя да я откърти от земята и ми я подаде така, сякаш детето Мойсей ми подаваше избледнелите скрижали. Това не беше облегалка, а надгробна плоча, саморъчно изделан надгробен паметник. В дървото не беше издълбана нито дата, нито епитафия. Имаше само четири думи. Боби Бах, моят брат, след половин вековна забрава, всичко изплува отново в паметта ми.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 Добре, може и да се прави. Налага ми се да съм умен, защото трябва да бъда винаги първи, за да проправям пъти за теб. Ако се шегуваше в този момент, то по нищо не личеше. Ами Рой проправял ли е твоя път? Той остави книгата на страни за момент. Не, Рой е почти пораснал, а и е различен. Аз не умея да конструирам и майсторя като него. А и не мога да рисувам като Рой. И аз не мога.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 Тя ме изгледа сериозно, без да каже нито дума. Явно бе станало нещо ужасно. Разбира се, казах аз. Ще и да при Майк. До скоро. Блъснах в летящата врата, която водеше от кухнята към хола, оставяйки я да се затвори след мен и излязох пред входната врата на къщата. Но какво става, за Бога? Те никога досега не са водили разговор, на който да не мога да присъствам. Та нали аз съм част от това семейство. Но може би не съм. Дали пък не кроят планове как да се отърват от мен? Но защо? По съседство до къщата на Майк растеше дърво, идеално за катерене. Това беше борса клони, които приличаха на спираловидна стълба, стигаща чак до върха. Пяха толкова гъсти, че нямаше как да паднеш. Ако успееш да стигнеш първите огромни клони, които се издигаха на височина 6 фута, останалото беше лесно за какво биха могли да си говорят и защо не желаеха аз да го чуя. Засилих се, изкочих, закрепих се за кората с обувките си за тенис и след още един полускок успях да стъпя на клона. И така, скрит сред клоните, започнах спокойно и решително да се изкачвам нагоре. Каквото и да си говорят, сигурно не е нещо приятно. Явно не ми готвеха някаква изненада.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 А една статуетка, фино изработена от черен банус, тя представляваше фигурата на засмян буда, с ръце вдигнати над главата са длани нагоре и едва докосващи се пръсти. Какво подяволите? Чуха се стъпки, Боби си идваше. Аз върнах статуетката в турбичката, хвърлих се на леглото и отворих книга, ракети, снаряди и космически полети от Уили ли. Здравей, Боби! Вдигнах поглед от книгата, когато влезе и пък продължих да си чета. Здравей! Четях напълно със средето, че ни запомних всичко така, че мога да го възпроизведа и сега. Ракетните двигатели са твърдо гориво, не трябва да се напълват догоре с динамит, а само около конусообразната камера за горене. Колкото на голяма е площта на горене, толкова посилен е тласъкът. Ако е прекалено голяма, ракетата ще експлодира, бум, като динамит.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 Мама, Рой и аз сме наживели Боби. Аз закачих колонката на вратата си за игличка от модел за самолети, по-лъскън, че един вестник е забелязал и отпечатал нашите имена. На другия ден изрезката бе паднала, намерих я обърната върху бюрото си. Закачих я отново и на следващия ден тя пък беше паднала. Тогава разбрах намека. Мама може и да не плачеше, но предпочиташе да не и се напомня от вестниците, че Боб е мъртъв. Веднъж, докато бършеше чиниите и ги подреждаше в шкафа, тя най сетне мика за истината. Боби умря от левки Аз мигновено запомних тази дума. Това не се лекува. А последните си дни, Дик, той беше толкова спокоен, толкова умъдрял. Нямаше сълзи, вече не ми казваше Дики, а Дик. Всичко е предопределено, мамо, каза ми той. На мен ми е предопределено да умра сега.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 А сега, вместо хоризонтален полет и леки завой пред мен, Боби бе надо мотора до края и се бе изстрелял право нагоре, за да изчезне в слънцето. Душата ми бе изпълнена за ужас. Ридех нощен под завивките и крещях във възглавницата. Моля те, Боби, моля те. Не ме оставя и сам тук! Нали обеща да ми покажеш пътя? Та ти ми обеща! Не си отивай! Не зная как да живея без брат! Разбрах, че плачат са нищо не помага. Съчувствата нищо не можеш да промениш. Само разбирането е от значение, а аз имах много още да разбера. Погледнах речника на думата смърт, там нямаше нищо, освен безстрастна констатация на очевидното. Прочетох енциклопедията никакъв отговор. Боби беше толкова ведър, помислих си аз, в него нямаше страх. Сякаш беше решил да тръгне се отворени очи към смъртта, сякаш се готвеше за някакво изпитание. Когато изпитанието дойде, когато вратата се отвори, той изправи рамене и премина през нея за вдигната глава, без да погледне назад. Добре се справи, братко, мислех си аз, благодаря, че ми показа пътя. Но знаеш ли какво, Боби? Аз изведнъж се промених.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 Памига, в който ми зададе този въпрос, аз изведнъж разбрах. Когато извадих скрития спомен на светло, аз сякаш отприщих таймбент и водата ротна като порой. Смъртта на Боби за първи път в живота ми ме научи да разчитам само на себе си. Вече половин века си въобразявам, че винаги съм разчитал само на себе си, но съм забравил времето преди. Каква грешка?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 Той седна тихо на тревата, а аз закръчих напред назад край него като хрътка, готова всеки момент да побегне. В понзи ден всичко се промени. Когато Бобби умря, неговият брат, пътуващ в задния вагон, трябваше веднага да скочи напред и сам да поеме водачеството. Събясна скорост се връщах назад в годините.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 След като Боби умря, каза той, у мен се появиха някои прости детски въпроси за живота, които зададох на вътрешния си свещеник, и които разбиха моя бот такъв какъвто го познавах и ме доведоха до пълното прозрение за моята лична истина. Дики дори не можеше да си представи, че си спомням нещо съществено от детството. За какъв свещеник говориш, какво се е случило? Ще ти покажа какво се случи, казах аз.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 Значи този Бог наблюдава състрадателно как невинните биват потискани и унищожавани от злото непрекъснато, биват унищожавани от множеството, докато се молят на празно за помощ век по век. Той вдигна ръка. Сега ще кажеш, че понеже невинните страдат и умират, нашият вселюбащ Бог е безсилен да им помогне. Точно така. Кажи ми, когато бъдеш готов да ти задаме един въпрос.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 който виждат тленните хора и знае техните нещастия на Земята. Както и да го въртиш, както и да го сучеш, а аз съм правил това години наред, все пак, в мига, щом си представиш, че Бог гледа на нас като на смъртни в беда, няма друга възможност, освен избор, Бог е жесток или безсилен. И какво остава тогава? Попита той. Значи няма Бог. Ако твърдиш, че това време-пространство е реално, че това време-пространство е било и ще бъде винаги, значи, че или няма Бог, или си изправен пред горния избор. Ами ако не твърдя, че това време-пространство е реепно. Взех едно камъче и го запратих миско надолу по склона. Спомних си онзи момент, в който раших да се откажа от това твърдение, е така, за да видя какво би станало. Тогава не зная, отвърнах.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 А сега, след като току-що уби Бог, съветвам те да го възкресиш от мъртвите, защото аз ти обещавам, че няма да имаш никакъв сън. Ей, добре, но не мога да го възкреся от мъртвите, защото той не е той. Да не би да е тя. Не може да се изрази съместоимение, а съглагол, бъда, казах аз. Готов съм, започвай, каза той и ми освободи сцената. Добре.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 Сигурен ли си? Готов съм да опитам. Запомни, че надписът на тази врата гласи «Животът е предупредих глас». Няма шега. Под него са невидими букви, а ако щеш, е изписано, независимо от всички привидности. Животът е «Ха, да -и, и викнах аз като самурай и размахах бляска в меч в ръка. Тук, в този ковчег лежи тялото на братки. ти. Наистина ли няма смърт? Животът е каза той за дълбока вяра. Независимо от всичко. Аз надянах черна роба, скрих глава в качулката, изправих се на пръсти и заговорих зловещо и глухо. Аз съм самата смърт, дете, и ще дойда и за теб, когато настъпи часът и нищо няма да може да ми устои. Аз мога да бъда много страшен, оплаших се, че малко съм попрекалил. Той обаче продължи да настоява на истината, която изпробваше.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 Чивотът познава ли твоята планета? Не. Животът познава ли твоето име? Не. Анкетата продължаваше. Чивотът познава ли тебе самия? Той познава моя живот, каза той. Познава моя дух. Сигурен ли си? Каквото и да казваш, не ме интересува. Чивотът познава моя живот. Може ли тялото ти да бъде унищожено? Попитах аз. Разбира се, че може Ричард. Може ли животът ти да бъде унищожен? Никога. Подвърна той, очуден от самия себе си. По, моля те, Дики, да не би да искаш да кажеш, че не можеш да бъдеш убит. Да бъдеш убит може да се разбира двояко. Всеки може да убие моята видимост. Никой не може да отнеме моя живот. Той се замисли за миг. Щом животът е? Така, казах аз. Какво така? Попита той. Урокът свърши. Ти току-що върна Бога към живот. Всемогъщия Бог ви. Попита той. Животът все е, Попитах аз. В неговия свят, да. В реалния свят, животът е, нищо не може да унищожи живота. И в света на привидностите и. Привидностите са си привидности, отвърна той. Нищо не може да унищожи живота. Животът обича ли те?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 Кажи ми какво има, обърнах се към него аз, с разтуптяно сърце. Не ме разбирай погрешно, каза той. Признавам, че така, както е изложена, логически твоята религия може би е вярна, той се замисли. Но? Но какво? Но какво общо има това самоя живот, като привидно човешко същество, тук върху тази привидна планета? Твоето е, е много хубаво, Ричард, каза той, но какво от това?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 Исках и продължавам да искам да усвоя онова, което си познал. Извинявай, ако съм засегнал чувствата ти се моето, и какво от това? Аз бях предпочел да мълча, за да не му натръпвам моя начин на мислене, той обаче бе изтълковал моето мълчание като засегнати чувства от един несправедлив въпрос. Колко е трудно за хората да се разбират взаимно, освен когато вече са постигнали съгласие, помежду си.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 Не ми трябва писменото ти съгласие. Той се загледа в в шепата си, нито го хвърли, нито го пусна. Добре, съгласи се накрая. Да поговорим за живота е». И какво от това? Какво знаеш от аритметиката? Попитах аз. Какво знае един ученик в четвърти клас от аритметиката? Понита ме на свой ред той, защото знаеше, че му задавам въпроса с определена цел, надявайки се, че не се шегувам отново.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 Можем да изпишем осмица с маскило върху хартия и можем да излеем осмица от бронз, можем да я издълбаем в камък, да подредим в един ред 8 глухарчета, да натрупаме 8-2 на 10-остенника един върху друг. По колко различни начини можем да изразим представата за осмица? Той свираме не. Има билиони начини за това. Безкрайно много начини. Почекай обаче, казах аз. Виждаш ли тази факла или онзи чук?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 разби идеята за числото 8 на части, така че тя да престане да съществува. Разполагаш се колкото време поискаш. Кажи ми, когато свършиш. Той се разсмя. Аз не мога да разбивам идеи, Ричард. Аз също не мога. Значи така, тялото ми не е по-реално, колкото написаното на хартия число е реалното число, заключи той. Кимнах са глава. Но аз бих стигнал до този извод малко по от теб. Почекай. Той почека. Кое друго число прилича на числото 8? Попитах аз. За миг се зачудих дали се надявам той да повярва в моята идея. Не ме интересува дали ще повярва, казах си на ум. Важното за мен е да разбира. 7. Колко осмици съществуват в аритметиката? Той се замисли за секунда. 1. И на мен така ми се струва.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 Той се усмихна на моето неведение с една странна усмивка, която не можех да разбера, и след малко кимна. Мога да продължа, въпреки липсващата част, съгласи се той. Нещо става. Забравяме. И понататък. Във всеки случай, щом попаднем в определено измерение на пространството и времето, продължи аз. Ние сме свободни да вярваме, че живеем самостоятелно и откъснато, свободни сме да твърдим, че принципът на числата е безсмислица. Той кимна, опитвайки се да свърже нещата. Принципът не се съобразява за време-пространството, защото време-пространството е иллюзия. За това принципът не чува нашите измъчени молитви и злобни проклятия, за него не съществува светотътство, ерес, бохолство, безбожие, непочтителност и ненавист.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 Този ганаилът, лъжив, никому не нужен и мерзък, така наречен принцип на числата е потъъпа и от конска муха. Той даже не е в състояние да ни порази съгръм, за да ни докаже своето мънеима осъществувание. След думата мерзък той се обърка и сам съчини останалото, но завърши се такова енергично проклятие срещу принципа, че можехме да станем на жар, ако на него му беше до това. Не ни се случи нищо.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 Можем да прегледаме неограничено количество светове на привидностите, можем да си купим ръждания и смърт, можем да пазаруваме трагедии, радости и нещастия, покой и страх, благородство и жестокост, рай и яд. Можем да си занесем у дома нашите вярвания и да ги разглеждаме до най-древните микроскопични подробности. Но преди времето и след него, както и във всеки отделен момент, животата е и ние сме.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 който е изпълнен с смисъл за теб, не си се борил за дракони, които си мислил, че ще те погълнат, не си ходил на ръба на бездната за риск всеки миг да попаднеш в нея, само и само да се избавиш от страха. Изборът е всичко, Дики. Ако избираш онова, което обичаш и го следваш със всички сили, то аз, който съм твоето бъдеще, най-тържествено ти обещавам, че никога няма да умреш, питайки се и какво от това. Той ме изгледа с на очите си. Да не би да се опитваш да ме обеждаваш в нещо. Опитвам се, казах аз, да те отклоня от общия поток. Должен съм да направя това. А какво ще стане, ако се науча да избирам самостоятелно, независимо от това какво казват хората и стигна там, до на бездната. Ще ми помогне ли твоето магическо острие да се самосъхраня? Въздъхнах. Дики, кога самосъхранението стана твоя амбиция?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 Съв всеки един избор ти излагаш на риск онзи живот, който би могъл да имаш, ако не направиш избора, Със всяко свое решение ти рискуваш живота, който би имал без да вземаш решения. Разбира се, един альтернативен дик и в един альтернативен свят поема по друг пъти изживявал онова, което ти би могъл да избереш, но това си е неговият избор, не твоя. По училище, в работата и в брака, и във всяко приключение, което би могъл да избереш.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 Свитна топло и сигурно под завивките, в най-дълбокия сън в половина през зимните утрини, и ето, че се раздава глас, Боби. дай -кай. Бързо ставайте! Трябва да се приготвите за училище! Аз мъчително се пробуждах, заклевайки се, че когато поръсна, никога няма да ставам от леглото преди обяд. Същото беше и във въздушното училище, завиваше сирена и звукът и стигаше до ушите ми в 2 часа сутринта, гонг-гонг-гонг! Нима се очаква от мене да се събудя. Да летя. Да се кача на самолет. Пътова тъмнило. Тялото – невъзможно. Духът – направи го. Веднага. Тялото наистина мрази промяната, кимнах аз. Но погледни това свое тяло, то съвсеки изминал ден става малко по-високо и се променя по-малко, Дики постепенно изчезва, за да се превърне в Ричард, обречен да стане възрастен човек. Тялото се разрушава най-много, когато детето се превръща в възрастен капитане. Тялото на детето си отива без следа, без ковчеки, и дори без пепел, на която да плачеш. Помогни ми, каза той. Нужда я се от всички техники, за да бъда господар. Ти вече ги притежаваш. Какво ще кажеш на всяка привидност? Животът е. И още. Какво още? Попита той, подсказах му. Избор.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 Защо не напуснат този свят на привидности, щом се сблъскат са наистина сериозен проблем? Защо не предпочитат да се върнат от дома? А защо човек трябва да бяга, когато може да промени света? Кажи си, животът е право в лицето на привидността, обърни се към чудотворния избор и след известно време на усилия, светът ще се промени. Винаги ли става така? В повечето случаи, да, той остана изненадан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 че е съпомощта на онова, което знаем, че е истинската реалност. Принципът на случайността е мощно уредие, което ни позволява на този терен на привидностите да се прехвърлим от другата страна на стената. Помага улитие някога този принцип на случайността? Какво ли не дължа на него? Всеки основен поврат в моя живот е бил предизвикан от някаква случайност. О, По възкликна подигравателно той. Дай ми поне един пример.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 Когато напуснах военно-въздушните сили, мястото, което най-много се доближаваше до моята представа за дом, Белонг Бич, Калифорния. Преместих се там и недалеч от града си намерих работа като автор на техническа литература в презцентъра на Дагласката самолетна компания. Пишех Ръководство за управление на самолети, Ди 8 и Са-124.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 И, изключил подаването на газ във всичките четири двигателя. И така, един от най-големите самолети в света, се стоварил на земята на половин мили от летището и още цяла минута хвърчал сред оризовото поле, сеейки части на около си, докато най-сетне тъпият нос ударил земята на няколко инчо, пистата. Едно остро оплакване от Въздушните сили на Съединените щати достигнало по този повод до директора на презцентъра на Дагласката самолетна компания. Ние бързо променихме в инструкцията за 124, командата – подай мощност, са командата – пълна мощност. И си дадохме сметка, че трябва внимателно да обмисляме последиците от всяка своя дума. Писането на технически инструкции е работа с сериозни последствия.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 Където аз по искам да, Б, А, ДА, а, Т. Ето как постепенно се зараждаше древната дилема, в мен топкаше сърце на примадона в тялото на бик. Решил съм да напусна да гласката самолетна компания, заявих веднъж на обяд, седнал на предната броня на своята кола трета употреба. Ще мина на свободна практика за момента, имам идеи за разкази, които няма да бъдат публикувани в техническото описание 1 с 124 -1, независимо къде ще сложа за петаите. Разбира се, каза Бил Кофин, да вчеки своя чип до мен. Всички имаме намерение да напуснем догласката да самолетна компания. ще го повикат следващия месец във военно-въздушните сили и след година ще стане капитан.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 Сигурността се ражда от една идея, на която си посветил време и внимание. Това е моята истина. Независимо колко стабилни чекове бих могъл да получавам от четоводството на дъгласката самолетна компания. О, Боже, мислех си аз, не те моля за работа, а те моля за идея и позволи ми да се махна от тук заедно за тях. Разсмях се, събрах си трохите и скочих от бронята. Може и да си прав, Уили.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 Климатът се променя, горите стават жертви на пожарища и ненавистта в обществото достига своя апогей, и мащите срещу нямащите, консервативно настроените срещу хипитата, економически спад, озонови дубки, парников ефекти, хорофуорова глеводороди, редица животински видове изчезват. Извинете, изчезнаха, наркоманията рязко се увеличи, образованието е мъртво, градовете се рушат.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 Моята отговорност се простира до там, да преодоля неблагоприятните условия в малкия отрезък от върха на едното до върха на другото крило на самолета и от колелата му до горните радари. Моята отговорност е в това, че сам съм избрал такъв тези климатични условия, като съм решил кога да летя и накъде да насоча носа на «Дейзи». И до този момент не съм загинал. Ами какво ще стане с света? Очите му се четеше истинска загриженост.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 Тя вдигна ръце над главата си. Сам виж. Чудесно. Превъзходно. Може би си малко полека, отколкото трябва, не мислиш ли? Май си решил да пазароваш, каза тя. Въздъхнах. Беше време, когато ми стигаха няколко минути да я убедя, като и докажа каква анорексия надвисва като заплаха над работещите жени или предскажа, че се наближеването на нов ледников период ще се съкратят световните хранителни запаси. Лея ли вече може да разбере и най-умелите ми уловки. Въпреки това, трудът ми не отиде на празно, защото ми се удаде да разбера колко тежи. Искаш ли нещо по-специално? Надявах се да каже, да. Прав си, кекс, палачинки, с течен шоколад. Зеленчуци и ядки, отвърна тя, без да се замисля. Има ли нужда от още моркови? Записал съм си, отвърнах аз.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 Питане, обърнах се мълчаливо към него, докато насочвах пазарската си количка към щанда с зеленчуците, такова нещо като хора, които да не обичат самолети, не съществува. И все пак, има философия на буолинга, всеки от нас избира своята пътека и смисълът е в това да я разчисти от кеглите, които са нашите изпитания в живота и на които се натъкваме все отново и отново. Теглите са проектирани така, че да могат да се събарят, те да са конструирани специално за тази цел. Те обаче ще стоят на нашия път до тогава, докато не решим да предприемем съзнателни действия и да ги разчистим. Когато паднем с 7 на 10, това не е беда, а удоволствие. То е нашият шанс да демонстрираме дисциплина, умение и благородство, когато сме поставени при трудни обстоятелства. О нези, които ни гледат, също изпитват удоволствие.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 Онова призвание, което обичаме повече от всичко, мислех си аз, можем да открием и най-ясната метафора и най-лекия начин да разберем защо сме избрали Земята за своя игрална площадка. Но как действа всичко това, Ричард? Той веднага си преха по езика, ужасен от грешката си. Как според теб действа? Вселената ли? Вече ти казах. Взех турбичка за ябълки от един открит штант. Не Вселената. Семената. Как и защо се случва всичко? Разбирам, че не е толкова важно, щом казваш, че всичко е привидност, но ка-така невидимите идеи, в които сме повярвали, се превръщат в видими обекти и събития. Понякога ми се иска да си поръснал, Дики. Защо? Интересно, мислех си аз, докато вземах с свекло. Не прояви ни най-малко недоволство при мисълта за такава невъзможна промяна.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 Меланхоните, унилоните, агоните и мизероните. Неограничено количество концептони се създава в един непрестанен взрив, в един творчески изблик от всеки център на индивидуалното съзнание. Те образуват концептуни облаци, които могат да бъдат неутрални или да притежават силен заряд, жизнерадостен, безтегловен или тежък като олово в зависимост от природата на преобладаващите в него частици. Всяка наносекунда безкрайно количество концептуални облаци се струпват и достигат критична маса, след което чрез квантови взривове се превръщат в високоенергийни вероятностни вълни, които се излъчват с скорост по-голяма от скоростта на светлината и достигат до вечния резервуар от свръхконцентрирани възможни събития.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 За сега, обичай го заради това, че те е научил да играеш шах. Но това е само една игра. Играе и футболът, тенисът, баскетболът и хокеят на лед. Играе и животът, той въздъхна. Това ли е изключителното нещо, което трябва да зная? Почеквах нещо малко по-загадачно, каза той. Надявах се да ми разкриеш своята тайна. Всички казват, че животът е игра.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 Талантлив, безличен, безпомощен, живееш ден за ден, демоничен, безгрижен, достоен за съжаление, сериозен, безотговорен, султа на земята, марионетка, комик, герой. Нашата роля зависи от случая и съдбата, но във всеки момент ние можем да я сменим. Каква е твоята роля в този момент? Попита той. Аз се усмихнах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 Аз обаче бях твърде погълнат от собствената си роля, твърде увлечен от насладата на урока, за да забележа това. Добре, казах. Сега опитай се да се издигнеш над играта, но я наблюдавай и ми казвай какво става. Той се усмихна, после се нава си. Какво имаш предвид? Аз завих със с самолета надясно и се насочих към земята на три мили под нас. Знаеш ли как изглеждат игрите, когато ги наблюдаваш от такава височина?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 Отделителните клапани на турбогенераторите бяха напълно затворени, насочвайки белите пламъци право в турбините. Навън бе минус 20 градуса, а тук пламъците бяха достатъчни да растопят сребро. При такива контрасти, помислих си аз, се лети. Повечето хора са на мнение, че желейката е от значение. Дики, че скръпта е по здравословна отсока от моркови и планинския въздух.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 Нашите дракони ще свият рамене, когато се загубим от погледа им, ще си продължат играта на карти и ще си кажат философки. е, не можем в края на краищата всички да ги направим на въглени, и я. Когато приемем една ситуация, която не сме принудени да приемем, то е не защото сме тъпи. Ние я приемаме, защото урокът, които тя ни предлага, ни е скоп от свободата. Щастието е наградата, която получавала за това, че сме живели според най-високите критерии, които ни са известни. Достатъчно. Прекалено съм много, Ричард. Престани за тези сентенции. Ако кажеш още една, ще започна да вигам. Добре, казах аз. Внимавай за какво се молиш, Дики, защ? Ай е е. -е, -е, -е, -е". Докато аз се борех с вечерята, Лели седеше на високия въртящ се стол и слушаше в с приключенията ми за Дики. Пък сега нататък той е мой въображаем приятел и аз всичко споделям за него, заради удоволствието да си го спомня сам. Изсипах втига на нарязаните зеленчуци. Също трябва да се криеш зад думата, въображаем? Попита Лели. Може би имаш нужда от известна дистанция, за да не се чувстваш застрашен.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 Взех тигана и му налях малко вода, за да го оставя да ври още 10 минути. Може ли да ти помогна за нещо? Попита тя. Прекрасна моя, ти си се уморила в градината. Почивай си. Тя отиде до шкафа и извади чинии и вилици. Какво смяташ да му кажеш? Първо ще му издам моята тайна за успешен брак, а после ще му дам пример. Взех соко изтисквачката и извадих моркови от хладилника.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 Тя кимна са широко отворени очи. Горещо е. Само още минута, казах и аз и изключих котло на порано. За тебе бе различно, оки. Дори и в дните, когато съм бил бесен отят срещу теб, така и не успявах да забравя колко си страхотна. Случвало се е да изляза откъщи смазан от това, че не разбираш кой съм, какво мисля и какво чувствам. Викал съм в колата докато карам, мили Боже, наистина ли искаш от мен да живея с Лесли париш? Но това е невъзможно. Това не може да бъде. Дори и в такива моменти аз знаех, че си дяволски умна и че си все така до болка красива. Разводът бе неизбежен, но аз въпреки това те обичах. Нима не е странно? Взех тига на домасата и сервирах ястие на двама ни. О, Ричи, разводът никога не е бил неизбежен, каза тя.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 Не казвам, че винаги издържам на изпитанията, зная само, че съществуват. Има и търпение, в някой друг живот ще стана такъв прекрасен човек, както мнозина други. За сега съм пощастлив такъв, какъвто съм. Подозрителен, затворен в защитната си броня, готов винаги да се защитава. Тай е, чак толкова лош не си, заяви тя жизнерадостно. Не си бил подозрителен доста отдавна. Благодаря за комплимента.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 Бракът е открит в края на живота, че те са изградили моста заедно с собствените си ръце. Тя остави ви лицата. Колко красиво го каза. Май трябва да говоря за теб, а не са дики, казах аз. Говори и за два мъни, щом това те прави щастлив, а аз ще живея са един щастлив човек. А ето какво още ще му кажа. Съпругът или съпругата не може да те направят щастлив или нещастен, това е индивидуална способност.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 И аз, разбира се, предпочетох да свърша сама работата, отколкото да имам до себе си един враждабен трол, който се опитва да ми помогне, като още повече обърква всичко, само защото е сърдит. Разбира се, че не. Ти имаше и друг избор, но както виждаш, опитвайки се да направя теб щастлива, аз само влошавах нещата, защото сам бях нещастен. Прав си, имах и друг избор.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 Никога вече не бих си купил кожен опалто или кожен колан, но мисля, че ще продължа да нося кожени обувки, ако нямам друг избор. Но може някой ден да се изправя пред штанда са котията с обувки и да не намеря сили да ги купя. Принципите се променят бавно и ние така и не разбираме дали са се променили, докато не го почувстваме на практика. Когато нещо, което ни се е струвало съвсем вреда на нещата, престане вече да ни изглежда такова.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 Какво ли целеше с тези свои въпроси, питах се аз. Дали ме изпитваше? Намазах полировката са восък, като внимавах да не засегна вихровите генератори и радиоантените, а всичко останало покрив със широк замах. Независимо дали ме изпитва или се интересува, бях готов да му кажа каквото зная. Значи така, всичко в света на привидностите човек си създава сам, обобщи той. Ти лично си изградил цялата своя цивилизация.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 ние изграждаме съвършен уникален дигитален портрет на самите себе си и всяко да и всяко не е малка точица в нашия портрет. Колкото сме порешителни, толкова поясна е картината. Всичко в света на моето съзнание, което е единственият свят, който съществува за мене на Земята, е постигнато за моето собствено съгласие. Каквото не искам, мога да променя. Няма защо да хленча или да страдам, защото някой друг ме е подъл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 Защото има повече комбинации за игра. Ако например вярвам, че всички мои животи са едновременни, тогава може да се допусне, че има начин лично да се срещнат. Трябва да има някакъв начин да достигнат до Ричард, който е предпочел да живее в Китай, в онова сега, което аз наричам 7000 години порано. Или Сонзи Ричард, който през 1954 стана лодкар, а не летец, Сонзи който избра да участва в космическата флота на Кентавър 4, в настоящия миг след билион години. Ако цялото време е сега, трябва да има начин да осъществим връзка помежду си. Какво те, което не зная аз? Лицето му изразява любопитство, прикрита усмивка. Някакъв успех до сега. Има проблясъци от време на време, казах аз. Хма!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 Накрая, съвсем ясно те предупреждават, днес на обяд ще превземем фермата ти на сила. Помитай се от земята си, остави цветята си да умрати или ще умреш и ти. О, Боже, възкликна Дики с затворени очи, пренесал се въображаемо в тая ситуация. Страхлите е. Да. Наближава пладне, Дики. И ето ги те идват, възседнали коне, дози на въоръжени мъже, обгърнати в облак от прах.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 Но не има е възможно някой да разбере дали някой друг мига за клепачи, когато е тъмно. Тишина. После шепот. Трябва ли да се извиня, задето имам добър слух. Въздъхнах. Тих, предизвикателен шепот. Ей, нямам намерение да се извинявам. А сега какво правя? Попитах я. Не зная. Усмихвам се. Тя се обърна с лице към мен и взе ръката ми, обвивайки е около тялото си в нощта.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 Нужно ми е определение, в което да не се чувства 50-футова пропаст между върха на щастието, даното на нещастието. Ти как би нарекла междинното състояние между едното и другото? Бих го нарекла доброване. Аз не признавам доброване, признавам само благоденствие. Добре, и понататък. Помогни ми да открия поне една ситуация, при която понятие като добро да не се определя по същността си чрез онова,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 Но когато погледнеш какви примери се дават, ще видиш, че те съвсем не са автологични. Всеки казва, добро е това, което ме прави щастлив. Ей, сега ще ти донеса речника. О, моля те, недей, възкликна тя. Ти как си се отнесла към войната във Виетнам, Оки? Според президента тази война е била нещо добро и така са я възприемали по голямата част от хората. Аз също гледах на нея така, преди да се срещнем.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 Ако тихо си лежа и обмислям всеки пример, за който мога да се сетя, като установявам, прави те щастлив, за всичко добро, правилно, чудесно, прекрасно, страхотно и прави мен нещастен, за всичко зло, лошо, неправилно, ужасно, грешно, некрасиво, това ще ти попречи ли да заспиш. Тя се свидомени зарови глава във възглавницата. Не, особено ако не мигаш. Аз тихо се усмихнах в тъмното.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 Не помниш ли, аз съм 9 годишен, Ричард, и ще остана такъв. Също тогава искаш да знаеш всичко, което знае аз, ако не за да го изпробваш в живота са всички предимства, но без грешките. Не съм казвал, че искам да живея по този начин, казах само, че искам да зная, как се чувства човек, когато живее така.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 Аз имам ясни определения. Убийството е зло, каза той без колебание. Благотворителността е добро. Махнах малко глина от носа на планерчето. Да бъдеш съзнателен пацифист по време на война, това е хма. Добро или зло е, попитах отново, да бъдеш съзнателен пацифист по време на война. Каква война? Защита на своята родина или срещу някоя беззащитна на малка страна?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 Той така и не разбра какво съм писал, Дики, но загуби 5 килограма. Шегуваш се. Не особено, казах аз. Написах книга преди години за човек, който не се е боял от смърта. Един младеж прочел книгата, решил, че и той не се бои от смърта и се самоубил. Пак се шегуваш. Не, историята е истинска. Седнах на тревата, като държах самолечето в ръце. Но защо го е направил?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 Поех издивата пустош, която се простираше чак до хоризонта, отвъд пределите на моя роден град. Очеквах едно още предложение от него. Ако знаех, да карам, щях да замина са нея в щата Монтана. Или бихме могли тайно да се качим на товарен кораб за Нова Зеландия. Нищо чудно, че първото нещо, за което се сеща, това е бягството.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 Във всеки случай не завинаги, казах аз. Не дори и за секунда не са имали власт над живота и, ако искаш да знаеш какво мисля. Но те сигурно не са били на същото мнение. Бих могъл да я оставя да се пресели, продължи той. Щях да ѝ пиша писма, където и да е, и да продължа да ги пиша, докато поръсна достатъчно, за да отида и да я взема при себе си. Би могло да се получи. Бих могъл да работя и да я изпращам пари, за да ми се обажда винаги, когато поиска. Бихме могли да измислим план по телефона и отново да се съберем. Аз чаках. Спокойствие. Рано или късно, двамата ще бъдем самостоятелни хора и нито родителите, нито който и да е, би могъл да ни попречи да бъдем заедно.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 Бих могъл да допусна, че възможностите му за избор са ограничени, но дори и в този случай смъртта никога не е напълно неизбежна. На мен ми се е случвало да плувам заедно с алигатори в Флорида, те не всички са човекоядни. Но дори и да са, ако не са гладни или ако са унесени, когато ти се озовеш наблизо, ти би паднал везерото без особени последствия.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 Примигнах от удара, преди да разбера, че не се ръководи от чувство на отмъщение. Просто задаваше въпроса, изпробваше вероятностите. Напълно си прав, каза той. Не съм усвоил всичко, но съвсем добросъвестно изслушах всичко онова, което смяташ за истина, и той ми подаде самолетчето. Благодаря ти, Ричард. Дики не е брат ми, казах си. Как ли бих могъл да понеса съчувствата, които изпитах, когато Боби умря?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 Бързо е усвоил всичко, каза Лели, както си четеше. Кой? Дики, научил е всичко, което искаше от теб и си е отишъл. Какво те кара да мислиш така? Просто предположих, каза тя. Но трябва да съм скала, за да не долувя твоето излъчване на отчаяние от нещо незавършено.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 Нали не искаш с пълна сила да се стоваря на твоята страна? Няма значение дали си рационален или се отдаваш на чувства, каза тя. Решила съм, че ще остана за теб. Благодаря, скъпа. Приближих до нея, изключих своята лампа, пъхнах ръка под възглавницата и затворих очи за сън. Би било толкова студено без теб. Ти се учиш, нали? Не, скъпа, промових аз.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 Аз я поех от шепата му. Тя бе полека от яйчена черупка. А защо да не позная тайната на моя първи, изпълнен самир мир полет през първия ми ден на тази земя, загърната в розови венчелистчета. И толкова нежна. Едва докуснах крехката повърхност с върха на пръстите си и кристалът се разсипа в ръката ми. Часът преди моето рождение. По това време, спомням си, всичко изглеждаше толкова великолепно. Приключение. Романтика.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 Бивах стриван на прах, питах се в последния момент защо ли съм се родил. Никога повече. Познанието ми е дало такава сила, че никой враг не може да се изправи насреща ми. Животът във време-пространството, това е една игра, траеща колкото момент на снимка. Толкова съм нахочив в тази игра, толкова съм неуязвим спрямо всякакви оръжия, толкова сигурно е познанието.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 Един последен живот във време-пространството, едно последно участие в играта, за да докажеш своята победа, не би могло да бъде особено трудно. Трябва да покажа, че съм усвоил за винаги спокойното изящество ни познанието, което е в основата на всеки истински триумф. Запомни кои си, приятел, и никога не дай да вярваш на онова, което ще те заобикаля, тогава всичко ще бъде като парче торта.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 Или ще умреш, падането е смъртоносно, огънят е смъртоносен, водата е смъртоносна, в тъмното е пълно за врагове, кучето изглежда кротко, но яде бебета. Никога не съм виждал толкова ярки сигнали за тревога. Сега съм беззащитен пред целия свят, уязавима, т.е. безсилен и дори не мога да извикам членоразделно помощ. Един човек е близо до мен. Мамо, мразя да бъда такъв егоист, но моля те, бъди редом за мене.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 Аз съм отделен и различен от всички останали, окован във формата на древно създание с необледно миниатюрно палячовско в по малко от всичко друго наоколо, не мога да общувам, не мога да се върна, не мога дори да летя. А гравитацията е огромна, потежък съм от слон в смола, покрехък съм от пеперуда, всичко навсякъде е лети стомана, освен мама, и дори пелените ме ограничават като кинжал в гърлото.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 Но аз си спомням живота преди да дойда тук. Нямах нужда да дишам, нито да ям, нямах нужда от тяло, за да живея, но въпреки това бях жив. Аз съм избрал своите родители и те са ме избрали. Аз съм избрал това време. Спомням си. Всичко, което си спомняш, е сън. Отблясъци в празния ти детски ум. Покажи ни този живот, посочи ни го. Не можеш ли, попитай се, забрави ли си къде е? Толкова скоро. Опитай, дете, задръждах 3 минути, премини през ледовете за 5, заспи в снега за 10, напусни майка си за един ден. Опитай, а после е уа и ни разкажи за вечния живот. Маглявото новородено съзнание кръжи и губи всяка минута по една битка. Няма време да мисли, времето е принадлежност на физическия свят. Светът води битката със собствени средства, няма нищо истинно.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 Но ти имаш избор. Два избора. Първият – не обращай внимание на техните лъжи. Не се съобразявай с техните ограничения, детето ми. Затвори очи. Въздигни духа си, спомни си кой си, отвъд това пространство, отвъд времето, нероден, неумиращ. Аз се успокоих, отпуснах се. И физическият свят ще издигне победно юмрук. Ора, мъртъв!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 Аз се вслушвах в майка ми и си спомнях, нейната жизнена призма отразяваше лъчите така, че веднага ме свързваше с светлината, от която идвах в това място на мрак и нападения преди зори. Тя ме гледаше с широко отворени очи. Запомни ли истината добре? Попита тя шепнеш контайната помежду ни. Създай кристал около центъра на твоето същество, огради го дебело и силно във време пространството и за една обвивка, която нищо да не може да разруши.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 Доверихи се, отпуснах се, предадох се на драконите самодни, след като бях роден, гледах как стените ми се взривяват, настават прах пред приливите, надигнали се като сини планини, без избор, без въпроси, животът е мизерен, недостатъчен, несправедлив, безсмислен, ние сме пиленца, изхвърлени от гнездата им, ние сме леминги, изхвърлени на скалите на случайността, без никаква цели причина. Заповядайте на земята, глупъци!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 Хората рядко забелязват децата, а когато ги забележат, те едва ли са готови да ги изслушат. Децата никога не трябва да дразнят по възрастните. Децата не умеят да мислят, а когато го правят, мисленето им е толкова родиментърно и неправилно, че умът им прилича на постчекал без нито една златна песъчинка. Детето не може дори да си представи нещо ново. Различно или значително. Стои си на мястото. Винаги се съобразявай, какво ще кажат хората. Не ядосвай никого, защото си толкова крехък, като баяжина, че първите години на живота си дори и децата ще могат да те убият с голи ръце. Насилието е власт. Дневът е единственото предупреждение. Страхът няма да те спаси. Проверка, кой е светът, който е били ще бъде винаги. Светът, който виждам с очите си. Откъде си дошъл?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 Пай! След известно време Ким веднъж, като едва помрадна глава. глава. Доналд Шимуда! Едва забележи кимване. Чайката Джонатан! Леката усмивка се запази, едва долови кимване. Очи вперени в моите. Внезапно ми мине една ужасна мисъл, но не можех да се въздържа да не я задам на глас. Дики, да не би ти да си шифърт, който бе написал книгата, която ми даде да подпиша,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 Ние също се стремим. Сняташ, че съществуваме в твоя живот, защото ни обичаш. Не разбираш ли? Ние също те обичаме. Аз едва се задържах за скалата. Също ни е толкова трудно да проумем, че онези, които обичаме, също ни обичат? Ти никога не си ме напускал, така ли? Попитах най-сетне аз. Променял си образа си, понякога си ставал невидим, но си бил съмен през цялото време.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 Моят изпит мълчаливо завърши се тези последни думи, дики, попитах го аз, и си капитанът на онзи космически кораб, който ме чака, за да ме понесе към дома. Най-нежна усмивка. Грешиш, промалви той, капитанът си ти. Екипажът, който приемаме на своя вътрешен кораб, това са навигатори и стрелочници, корджи и съветници, и те остават наши приятели за цял живот.